Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə və mürsalin Nəbiyyina Muhammedin və alə alə alihə və ashabihə ecma'in Rabb-i şirahli sabri və yasirli amri Və ahlul əqdətən min lisani yafqahu qavli Amma ba'd Hemşəki cümün Allah'ın salamı ilə istəsalam dəyirəm Allah'tan istəyirəm şəlləh Öz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 və Allahın qanunlarına tabi olduğu üçün ona təslim olduğu üçün müsəlmən olublar. Heç bir Peyğəmbər deməyib ki, mən nəsraniyəm, xacifələstəm, yahudiyəm, nə bilim, nəyəm, nəyəm. Heç birinin Quranda rast gələ bilməzsiniz ki, desinlər ki, onun başqa bir adlı dini olub əransı bir Peyğəmbərin. Bütün Peyğəmbərlərə Allah s.ə.q döndərib müsəlman kimi Adəm ə.səlamdan başlayaraq ta Məhəmməd s.ə.və qədər Ümumiyyətlə, Adəm ə.səlam gəldikdən sonra 10 əsr insanlar tövhid üzərində olub, tək Allaha ibadət edib, Allah təslim olub bu əsrdən sonra şeytanlar gəlib insanları yoldan döndərib Salih insanların şəkilini çəkməklə, sonra o şəkili tədrizən heykələ, bütə sevirməklə və tədrizən onlara ibadət etməklə Allah-ı şərik qoşmağa başlayıblar. Görün, necə başlayıb? Yavaş-yavaş şeytan birdən-birə gəlib deməyib ki, bugündən başlayın Allah-ı şərik qoşmağa. Gəlib deyib ki, şəkil çəkin. O beş nəfərin şəkilini çəkin. Hər dəfə onların şəkilindən baxdıqda, yaxşı əməllər yadınıza düşsün, siz də o edin. Sonra bir müddət keçdikdən kesti, sonra bir 50 il, 100 il, Allah bilir. Bir müddətdən sonra şeytanlar deyir ki, bu şəkil sininə bilər. Gəlin bunu daşdan yonaq. Heykəlini yonub, qoyurlar ki, onlara baxdıqda yaxşı əməllər yada düşsün. Çünki onlar həqiqətən salih insanlar olub. Onlardan sonra gələn nəsillər isə deyib ki, bəlkə elə bunların özlərini Allah ilə öz aramızda vasitə edək. Onlardan sonra gələnlər də deyir ki, vasitə nəyini deyir, elə birbaşa bunlardan istəyək. Onlar da özləri Allahdan istəyər. Belə, belə, belə, yavaş-yavaş onları Allah'a şərik qoşurlar. Ona görə deyər, nəinki İslam dini şəkili qadağan edir, bütü qadağan edir və s. Allah bərabər əzəmətləşən əzəmətləşdirilən hər bir şeyi qadağan edir. Mən İslam. İslamdan əvvəl, ta Adəm a.s. sonra bu vaxta qədər. İlk dəfə o zaman, bu baş verdikdə Allah s.ə.v. Nuh a.s. göndərdir. İndi baxın, görün, Nuh a.s. qövbünə nə deyir? Deyir ki, Nəmr suresi 91-ci ayə.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 Ləcən o bir əyəyə baxın Bu ayə deməli Beqara Suresi 131 idi O bir əyə Ali İmran Suresi 67-əyə Allah tələdir Məkənə İbrəhəmü yəhudiyən fələ nəsrəniyən Və yəkən kənə hənifə muslimən və məkənə mülə müşriqən İbrəhəm ne yəhudiydi, ne nə nəsrəni değildi İbrəhəm hənifiyə, yani, nətəcə Allah'a ibadət edən, müsəlman idi Allah'a eski şərişi qoşmadım Musa Aleyhisselam Bu, üdül azim peygamberlərdir ya, en azametli peygamberlərdir. O bir peygamberlərdə, xüsusən, bura dəxildir. Musa a.sələm وَقَالَ مُوسə, yə qəvmi, اِنْ كُنْتُم əməntum billəhi, فَاَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُم مُسْلِمِينَ Ey gönlüm, Musa a.sələm dedik ki, ey görmün eğer siz Allah'a iman gətirirsinizsə, yalnız ona təvəkkül edin. Eğer siz müsəlmansınızsa, şi Yahudilərə müləzəfədir, İsrail evlərdələrini, Yakubə aleyhissaləməni evlərdələrini müləzəfədir. Ve dərəcəl müsəlmənsən ısləm. İsa aleyhissaləm. Allah sələtələdir ki, وَا اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَار۪ي۪نَ اَنْ اَمِنُوا Mən hevarilərə, hevarilər İsa aleyhissaləməni taraftarlardı. Hevarilərə vəhyəttim ki, Mənə və mənim elçimə, yəni İsa aleyhissalama, demə mənim oğluma, mənim elçimə iman gətirin. İbadət edin, yox, iman gətirin. Tək özünü desək Allah s.a. onda belkə deyərdir, ibadət edin. Başqa ayədə ki, deyir, İnnə Allahə rabbi və rabbuhum tə'abuduhu Allah mənim və sinə Rəbbinizdir, ona ibadət edin. Amma burada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 müsəlman olmağına dəlil gətirməyə ehtiyac yoxdur. Lakin dəlili yalnız o şeyə gətirə bilərik ki, Allah dərcahında qəbul olunan din İslam dinidir. Bayələri deyim ki, lazım olsa axtarıb tapa biləsiniz. Musa Aleyhisselamla bağlı Yunus Suresi 4-cü ayədir. İsa Aleyhisselamla Mayədə 111 <coughs> Al-Imran Suresində 19-dür əştat 5-ci ayələrdə. Hər ikisində Allah yalnız İslam dininin qəbul edəcəyini vəd İslam dinindən başqa bütün dinlərin batıl olacağını vəd edir. Belki, innə dinə, innə Allah el-İsləm. Innə təsdiq edir həqiqətən. Allah da nə isə təsdiq edirsə, ona isə kəsə inkar edə bilməz. Həqiqətən Allah dərcahında qəbul olan din İslam dinidir. Başqa ayədə, işte 5. ayədə O mən yəbtəq gəyirəl-İsləmi dinən fələn yüqbələ minhu və huvə fəl-əkhirət minəl-xasirin Kim İslam dinindən başqa bir din seçərse o din ondan qəbul olmaz və ahirətdə o ziyana uğrayanlardan olur Bu ayə hər dəfə bu ayəni yadıma sallıqda o sahaba yadıma düşür Yazıq, yolna azmış Əlbəx olmuş sahabə. Bir qadına görə qadınlardan ehtiyatlı olun. Xüsusən də qadınlar arasında dərs alanlar və qadınların ictimaiyyətində olanlar və s. ehtiyatlı olunsunlar. Qadın kimi ikinci, yəni şeytandan sonra ikinci fitnə salan, yoldan çıxaran bir məhlub yoxdur. Sözsüz kimi, ömin qadınlar bura daxildə müstəsnadır. Söhbət fəsib qadınlardan gedir. Bu sahabə yazıq sahabə. Hər dəfə azan verəndə, hüngür yerdən verir deyə, qadını görür. Calan qız olur, nəsrani, xəçbərəsdir. Çox gözəl qız olur. Allah bilir, necə də geyinir. Sahabə yoldan çıxardır. Sahabə elçiliyə gəlir, qadın deyir, mənim dinimi qəbul et, ondan sonra mən sənə gələrəm hər hansı birinize belə bir sual verilərsə bu sualı dərhal inkar etsin. Nəsranilər və yahudilər sual verir müsəlman alimində ki, nə üçün biz sizdən qız alırıq, biz sizə qız veririk və Ve bizim sizə qız verməyimiz sizin dininizdə halaldır, halal buyurulub. Size icazə verilir bizim qadınlarla evlənmək. Amma, biz sizdən qız ala bilmirik. Size qız qızlarınızı bizə vermək haram buyurulur. Nəyə görə? Sən bir zəvaba bax, alimin zəvabıdır bu. Deyir ki, biz sizin Peyğəmbərlərə iman gətiririk, ona görə də sizin qadınlar bir zəvabdır. Siz də bizim Peyğəmbərə iman gətirin, bizim qadınlar da sizə halal olsun. Şimdə iman gətirin, yəni müsəlman olun, qadınlarımız sizə halal olsun. Və bu, bəddət sahabə o zamana qədər olan sahabə. Sonradan mümkədd olur. Dönür, olur nəsrani. O niyyət edir ki, müləqqəti bunu qədə edin, evləndən sonra yenidən İslama qayıdarım. Amma Allah kiminsə qəlbini İslama döndərərsə, onu zəlalətə salarsa, heç kəs onu yenidən hidayet yoluna döndərə bilməz. Bir atdım da zəalətə doğru atmayın. Atdız, getdiz və səlam heç kəsini döndürməyəcək, döndürə bilməyəcək. Mən <mülüyor> yəhti illəhu fələmü billələ və mən yudri fələn təcdələhu vəliyyən murşidə. Allah-u Teala hidayət verərsə, heç kəsini zəalətə salə bilməz, apara bilməz. Kimi azdırarsa, ona heç bir vəli, heç bir murşid, yəni yol göstərən, düz yola yönəldə bilməz dönür İslamdan və bir daha İslam'a qayıtmir. Həbad olaraq ölənə qədər nəsrani qalır. Bir səhabəyəran biri ilə rastlaşır. O səhabə deyir ki: "Ah, sən bizim aramızda ən çox namaz qılanlardan və sultanlardan ziyadət iştirak edən və sair və sairə sayır. Onlardan iyidir. Birdən birə sənə nə oldu? Dəyişdin." Deyir ki: "Nə oldu? Şeytan yoldan çıxartdı. Dirbəs, nə qədər Qurandan əzbər bilirdi? Yadında bir şey qalıb, baxın, gündəlik təkrar etdiyi Fatihə surəsi yadında qalmayıb. Unudur. <coughs> Yalnız bu ayədən başqa. Və həştəb 5-ci ayədən başqa kim? İslam dinindən başqa bir din seçərsə, bu ondan qəbul olmaz. Və ahirətdə ziyanə uğrayanlardan var Bunu yaddan çıxara bilmirir. Dəyəmə fikirləşir, çünki bu özna aiddir. Onu, onu da bilmir. Və Allah Subhanahu Taala bütün peyğəmbərləri hətta peyğəmbərlərə baxıb onlar kimi Allah'a təslim olanları da misal çəkir. Müslüman olanları da misal çəkir. Bu məşhur Quran-Kərimdə məşhur olan hekayədir. Süleyman alayhis salamın Süleyman alayhis hod hod qoşunu göndərir məktubla. Təfsirdə yazılıb ki, səbah hökmdarı, yəni bilqisin yanında qadın olur hökmdar. Məktub göndərir. Məktub başlanır: bismillahir rahim Allahın adı ilə Süleymandan falan kəsə Allahın dinini, tək Allahla qəbul etməsəniz, gələcək sizin hamınızı yerlə yeksan edəcək." adın qəbul edir. Əvvəlcə, məşvərət keçirir, soruşur vəzir vəkilindən. Onlar deyir ki, biz hazırıq. Amma onlar gəlib hücum etsələr, hər yeri viran qoyacaqlar. Onun tərəftarları nəinki insanlar, həm də heyvanlar və cinlərdir. Bir dənə ifrit elə bəst. Ifritdən başqa onun güclü onun vəziri olur. Süleyman aleyhissalama. Gözünü yumuq asana qədər taxtacını gətirir onun yanına bir geysin taxtacını səba qövmündən götürür gözünü yumu basana qədər Süleyman aleyhisselam oradan götürüb gətirir Süleymanın yanına və qadının qəbul edir təkallahlığı gəlir Süleyman aleyhisselamın yanına bunun da bullurdan sərayı olur qadın elə bilir ki sudur saray əteyini qaldırır ki suya batmasın Sələmin aleyhəsələmdir ki, bu dillurdur, su deyil. Və qadın təəccüblənir, gör, nədir? Elrabbi inni zələmtun nəfsi və əsləmtun məə suleymənə billəhi rabbilələmin. Ey Rabbim, mən nəfsimə zülm edirdim. Onlar güneşə ibabət edirdilər. Ateş fərəst deyidilər. Və deyir, indiysə Süleymanla bərabər sənə təslim olduk. Yəni müsəlman olduk. Əsl onlarda eyniydi. Hamısı müsəlman idi. Lakin şəriyyət qanunları müxtəlif idi və İslam gələnə qədər təkmilləşirdi. İslam gəldikdə artıq tam təkmilləşdi, kamil şəkildə bütün bəhşəriyyətə göndərildi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala deyir ki, Qur'an-ı Kerimdə Mə nənsəx min əyyətinəv münsihə, nə ətibi xeyri minhə əv mithlihə. Ələm təalə mənnə Allahələ külüşəyin qadir biz hər hansı bir hər hansı bir ayənin həkmünü ləğv edəriksə və ya onu tamamilə unutduraraxsa ondan da xeyirliisini və ya ona bənzərini gətirərik. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsiz? <coughs> Əhməd sallallahu əleyhi və səlləm bütün bəşəriyyətin müsəlman olması üçün gəlib. Ona görə biz çox vaxt xristianlara, yahudilərə Mütfərəslərə müracaət edərək deyir ki, sizin dininiz, əgər yayılmağı zarurudursa, sizin dininizin yayılmağı zarurudursa, yalnız o ki yerdəki oraysa aleyhissalam gəlir, Musa aleyhissalam gəlir, o qövründə zarurudur. O din, bütün dünyaya ait deyil, bütün dünya üçün gəlməyir. Nəyə asarsən siz bütün dünyanı nəsrəni etmək istəyirsinizsiniz. Bu alınmayacaq, bunu Allah yol verməyəcək. Çünki Allah istəməyib ki, bu nəsranilik bütün dünyaya gəlsin. Amma görürsüz müsəlmansızların qabağını almaq istəyirsiniz. İnstitutlar işləyir ki, İslamı darmadağın eləsin. Allah talaq, siz Allahın nurunu söndürmək istəyirsiniz. Söndürün, bacarırsınız söndürün. Siz nə qədər söndürmək istəsəz, o qədər də Allah öz nurunu yayacaq. Əksinə, Nasranların, Yahudilərin, müttəfərrəslərin İslama qarşı təziqləri yaxşıdır. Nə qədər çox təziq eləsələr, bir o qədər də Allah İslama gələnlərin sayını artaracaq. Amma nə qədər şolar təziq etməsələr, müsəlmanlar da elə səhlənkərcasına yaşasa var, dinə belə səhlənkər yanaşsalar, o qədər də yavaş-yavaş İslam olacaq. O başa düşmür ki, nə qədər sən İslamı mehv eləməyə çalışasan, bir o qədər də Allah onu oyadır. Onun Alın qarşısı alınmazdı mümkün de. Alimlərdən biri deyil ki, İslam Bəli, tük na, naziliyi qədər Naziliyəşə bilər Amma qırılmaz Ahirətə qədər, yəni qiyamətə qədər Necəp Peyğəmbər sallalləm vəd verir Ki, o tayfa olacaq Hakk üzərində, gələqə salan tayfa Olacaq Peyğəmbər sallalləm bu, bu barədə vəd edir Deyil ki, Ahirədə qədər mənim ümmətindən zəfər qələbə qazanan tayfa olacaq. Düşmənlər o tayfaya hepsini edə bilməyəcəklər. Qiyamətə qədər haqq üzərində olacaqlar. Və əmin ola bilərsiniz ki, dünyanın harasındasa o haqq və o üzərində olan tayfa var. Ola bilər ki, şey, müəyyən bir yerdə mərkəz olsun. Ola bilər ki, mərkəz olmasın. Həy yerdə azaz.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 Qur'an ayəsi gördükdə, hədis gördükdə, çalışırıq Qur'an ayəsindən, hədisdən qalçsın ki, mən bunu başa düşə bilmərəm. E, sonunda Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə niyə deyir ki, bu Qur'anı nazir etdi ki, oxuyub başa düşəsiniz. Sən bunu deməkdə Allah'a yalantı çıxadırsan. Yəni, Allah nazir edib elə bir şey ki, heç kəs başa düşməsin. Ancaq hansısa sufilərin əfəndisi başa düşdün, hansısa savcıya da oturan alim başa düşdün, hansısa müctəhit başa düşdün. <coughs> Yoxsa ki, Quranın azıqı dedib ki, hamı oxusun və başa düşdün Çətin məsələləri bəli Alimlərə mürəziyyət edirsən Ancaq Quranın demək olar ki Çox hissəsi Açıq aydın başa düşülür Məhər Allah eşidir, görür Buna izah izahə ehtiyac var Eşidir və görür Allah rəhəmin edir, buna izahə ehtiyac var Namaz qulan İzahə ehtiyac var, xeyr Açıq aydın Ə, mənası bəlli olan ayələrə Allah s.ə.və nazilidir hər kəsin borcu ki, özü oxuyub öz gözü ilə axtarsın ki Allaha şərik qoşmaq olmaz qurban kəsdikdə Allaha kəsməlisən istədikdə Allaha istəmə, Allahtan istəməlisən burdan Fatiha surası oxuyur hansısa fiyin yanında namaz qılır Fatiha surası oxuyur deyir, budur, biz yalnız səni ibadət edirik bu dili ilə deyir və səndən yardım deləyirik. Namazı bitirən kimi gedir o tərəqdən dediyinin əksini edir. Təməli, bu başa düşmür də, nə deyir? O başa düşsə idi, oxusaydı onu ki, açıq ayı yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən kömək deləyirik. Təməli ki, yalnız səndən, kiminsə vasitəsilə, Peyğəqəmbərin və cinnin və s. Yox, birbaşa səndən, birbaşa e, səndən yardım deləyirik və birbaşa səndən kömək istəyirik, sə Ərəl dilində də Allah s.ə.v. bunu başqa cürlə deyə bilərdi Deyə bilərdi ki, nə budu iyyəkə Əslində belə deyilməlidir Birinci feyir gəlir Sonra o feyli edən şəxs Məfail deyilir Və sonra müraciət olman Buna da də məfhul bihi deyilir Nə budu iyyəkə Belə gəlməlidir Amma o ediləni Müraciət olmanı qabağa çəkməsi Kramatik baxımdan Qabağa çəkilməsi o əmrin çox şiddətli olmasına dəlildir. Ki, ancaq sənə ibadət edirik və ancaq səndən yardım dileyirik. Allah Subhanə Teala deyir ki, Qul yə eyyuhəl nəs, inni Rasulullah iləykum cəmiyyən. Deyir ki, ey insanlar, mən sizin hamınəs üçün Peyğəmbərəm. Hamınəs üçün göndərilmiş Peyğəmbərəm. Başqa ayədə deyir ki, Və mə ərsəlnə və illə kəfətə ilin nəsi Biz seni bütün insanlara müjdeleyen, Allah'ın cennəti ilə müjdeleyen və azabı ilə bir Peygamber kimi gönderdik. Başka bir ayda deyil və mə ərsənləki illə rəhmətən lilələmin. Seni bütün alemlərə rəhmət olaraq gönderdik. <gülüyor> Bu ayələr namsını bir yere cəm edəndə görürsən ki, hem elçi olaraq göndərik, hem müjdeleyen, hem korkudan, hem de rəhmət. Peyğəmbər salı sələmin misiyası bu olub. etsin, yalnız təbliq etsin, məcbur etməsin, heç kəs. Cənnətlə müjdələsin, cəhənnəmlə qorxutsun və rəhimi olsun, və salam. İndi bunu özünüzdə tətbiq edin, öz üzərinizdə. Gəlirsən bir topluma, öz axlağını göstərirsən orada davət edirsən. Qorxudursam, məyyən e, cəhənnəm əzabı ilə və cənnətlə müjdələyirsən. Və e, çox rəhimlə davranırsan, çıxır gedirsən. Görə dəvət qəbul olur, yoxsa yox. Və ya gəlirsən, girirsən metroya və yaxud avtobusa, girən kimi yanındakı öz dostuna dersən, namaz qulmayan kafir, de, hə? Bəf səslən. Bütün avtobusdakılar canına bəl-bələ düşür. Nə demək istəyir bu? Əlində bəlkə pulsatı var, pat indi buranın. Ha, belə dəvət olar, fəsqəsi məzbur etmək olmaz. Sən ancaq təbliğ edənsən. Təbliğını et, qəbul edən etsin, etməyən etməsin. Bu, et bizi gərək. Marahat, Marahat etməsin. Peyğəmbər olacaq qiyamət günün. Yanında heç bir nəfər olmayacaq. Ömrü boyu dəylət edib. Heç bir narahatsılıq da keçirməyib ki, dəylətini qəbul etmədilər. Hərdən o şeyləri yadıma tükənlər fikirləşirəm ki, və biz nə insanlar oq ki, bizim əlimizlə nə qədər adam İslam-a gəlib? Amma Peyğəmb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 və İncildə, hətta Yahudilərin Tövratında da qeyd olunur. Ərəf surəsinin axırlarında Allah xənafə deyir ki: "Əlləzinin yehtəbiunə rəsulə nəbiyl-ümmiyyə alləzi yecidunəhum indəhum fit-Tövrat vəl ki, onlar yazıb oxumağı bazarmayan elçi və peyğəmbərin e, yazıb oxumağı bazarmayan adı Tevrat və İncildə yazılmış şəkildə olan peyğəmbər və elçinin ardı ican geçsinlər. O vaxt Allah onları bağışlayacaq. O kəslər ki, onun ardı ican gedəcək. Hanı? niyə görə gizlədirlər Tövratda və İncildə Peyğəmbər s.ə.v.in adını adı olmasa da lakin indi qardaşlar tapıb işarələr var Tövratda da İncildə də Tövratda asıl aydın işara var deyir ki Tövratda bir Peyğəmbər gələcək ona deyiləcək, oxu gələcək, mən oxumaq bacarmıram bu asıl aydın işarədir Məhəmməd s.ə.v. bu onların bəkalına gəlməyib Silib götürsünlər Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin adı olub Tovrakta da və İncil'də də Düzdü İncil'də Ehmed adıyla olub İsa aleyhissaləm deyir Dəyir ki Yəti ismuhu Ehmed Ondan sonra gələcək o Peygamber Adı da Ehmed olacaq Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin də Digər peygamberlerdən Xüsusiyyətləri <gülüyor> var Allah səbələlə yalnız ona verir birincisi, Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Yəni, ondan sonra artıq Peyğəmbər gəlməyəcək. Bu da şərəfdir. Əvvəlki Peyğəmbərlərin dini necə lazımdır, qorunub saxlanılmayıb, kitabları necə lazımdır, qorunub saxlanılmayıb deyə, hər dəfə Allah taala yeni Peyğəmbər göndərib. Dini yeniləşdirmək, şəriyyət qanunlarını yeniləşdirmək üçün, daha da insanlara asanlaşdırmaq üçün ki, bəlkə onlara çətindir, Halalı haram edirlər, haraman halal edirlər. Asanlaşdırm, görəm, sonra nə deyəcəklər? Belə belə gəlib Peyğəmbər s.ə.və çatıb. Bundan oyan asanlıq yoxdur. Rasulullah s.ə.və elə asanlaşdırıb ki, buna da deyən ki, mənim vaxtım yoxdur, yüzüm çatmır, qocaman deyil yərəm. heç bir, heç bir üzr olmayacaq. Heç kəs onlara, ya da onlar özləri, heç kür özlərini bəraqat qazandıra bilməyəcəklər. Qiyamət onlardan soruşulaca Ah, sənə icaza verirdi, soğuldu, təyəmmü mal. İcaza verirdi, ayaq sütə qılabilmirsən, oturan yerdə qıl. İcaza verirdi, oruç sütə bilmirsən, onun əvəzində kəsibı yedizdir. İmkanın yoxsa kəsibı da yedizdirmə. Yalnız Allah'tan bağışlanma dilə. Her şeye icaza verilmişdir. tövbe etmək üçün yalnız peşmansılıq hissi kəsirmək kifayət idi. Anca baxın görün, Yahudlərdir tövbə etmək üçün özünü öldürməli idi. Musa a.sələn görür ki, döv deyir ki, özünüzü öldürün, beləliklə tövbə edin, bəlkə Allah sizi bağışlasın. Bunların şəriyyətində belə idi, Amma indi heç kəs özünə bəraət qazandıra bilməyəcək. Deyə bilməyəcək ki, çətin idi, bazarmadın. Hər cür asanlığı Peyğəmbər s.ə.v. göstərir. <coughs> və ayə məşhur ayədə Əhzab surası 40-cı ayə Məkənə Muhammedənə bə əhədə min ricalikun və ləkin Rasuləlləri xatəmən nəbiy Peyğəmbər, Məhəmməd sizdən heç birinin atası deyil O, Allahın elçisi və Peyğəmbərlərin sonuncusudur Rasulullah s.a.v. bunu izah edir deyir ki, sonra Peyğəmbər olmayacaq Əs-salam, s.a.v. Allah-ı deyir ki, sonuncu Peyğəmbər odur, ondan sonra Peyğəmbər gələ bilməz, gəlsə də qoy möcüzəsini göstərsin Başqa Peyğəmbərlərin möcüzəsi kimi öz möcüzəsini göstərsin Rasulullah s.ə.v-in ikinci xüsusiyyəti həmd olunan o şərəfli mədamdır. Mədam-əl-məhmud. Azamdan sonraki dua edirsiniz. Bilirsiniz mənasını. O duanın mənası nədir? O, əzəmətli duadır. Allahumma əti Muhammedin vəsilətə vəl-fadilətə. Allahım, o vəsilə vasitəni vəs vəs vəs ona ver,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 O, şəfayətçi olacaq. Allah bizim aramızda vasibəçi. Allahdan bizim üçün şəfayətçi olacaq. Bizim bağışlanmağımızı Allahdan istəyəcək. Qiyamət günü olar, indi isə yox. Qiyamət günü o, olacaq. Görücü və diri olan şəxsdən biz vasibəçi olmağı istəyəcəyik. Amma indi dünyasını dəyişmiş insanlığın vasibəçi olmağı tələb etməyi istəmək haramdır. Vəl-fadilətə, o fəzilət. Məhəmməd s.ə.və fəzilət verir. Yəni, ən fəzilətli insanlardan et. Görür ki, artıq bunların cəhənnəə düşmək təhlükəsi var. Gəlirlər Adəm əleyhissalamın yanına. Adəm əleyhissalam deyil, nəfsi, nəfsi. Öz nəfsim haqqında düşünürəm. O, bu, o günah eləmişəm. O, bu, o səhv eləmişəm. Cənnətdən qovulmuşəm. Mən bilmirəm, Allah mənə bağışlayacaq, al yoxsa yox. Gəlirlər, Nuh Aleyhissalamanın yanına, o da bir nəfsi, nəfsi. O, bu, o da xəta edib. Oğlu üçün, müşür ki, oğlu üçün Allahdan bağışlanmanı istəyib. Gəlirlər İbrahim Aleyhissalamanın yanına, o da bir nəfsi, nəfsi. Üç dəfə yalan danışıb. Bilmir, Allah bu yalanlara görə bağışlayacaq, yoxsa yox. Birinci yalan, deyəndə ki, mən xəstəyəm, sizinlə getmirəm o bayramı keçirməyə. İkinci yalan, bütləri sındırıb və deyəndə ki, bu böyük büt o bütləri sındırı Və üçüncü yalan zövzəsi saranı zalim hökümdə almaq istədikdə əlindən deyir ki, bu mənə bazımdır. Hər üç yalanda o neysə qəst edir, hikmət olur. Lakin yenə buna baxmayaraq, Peyğəmbərdir, Allahdan qorxur. Kəlillə Musa aleyhissalamın yanı böldür, nəfsi, nəfsi. Qibdini öldürdüyünə görə. Bir zərbə ilə qibdini öldürür. Çox qüvvətli, çox qüvvətli Peyğəmbər olur. Və bəziləri Onun bir zərbə ilə ölüm mələğinin gözünü çıxarmasını təcərrümlənir. Qərbə gəlir. Ölüm mələği insan şəklində gəlmişdi. Qorub onun gözünü çıxarması qərbə deyil. Əgər hə Allah tərəfindən, peyğəmbər əsasarı tərəfindən bir təsdiqlənibsə, hüquma iman gətiririk. Necə necrlüyü barəsində isə düşünmürük. Və gəlirlər İsa əleyhissalamın yanına, o da deyir: "Nəfsiy, nəfsiy", lakin hədisdə göstərilmir. İsa əleyhissalam hansı səhnəsinə görə deyir: "Nəfsiy, nəfsi.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 şəfaiyyət, insana şəfaiyyət olunması üçün buranda ayələr var və bu ayələr özündə nəyi ehtifa edir? İki şey, iki şərti özündə cəm edir. Birincisi Allah o şəfaiyyətçi olunan şəxsindən razı olmalıdır. İkincisi də şəfaiyyət edəndən razı olmalıdır. Şəfaiyyət edən Peyğəmbər s.ə.v. bundan razıdır. Yusfaiyyət və hadislərdən görünür bəs şəfaət olunan əgər o peyğəmbər səsələdə sünnəsini belə yanaşıbsa ölkə sünnəvi elə məsəl olar. Əgər o sünnəni yerinə yetirməyib. Necə ki Quranda Allah təala deyir: "Əgər siz Allahı sevirsinizsə peyğəmbərləncə gedin. Allah da, da, da, da sizi sevsin." Əgər bu sünnəyə əməl etməyibsə, ancaq fərz fərzləri yerinə yetiribsə və qınaşla göribsə. Qınaşla görməsəydi, yalnız fərzlərlə cənnətə düşmə ehtimalı böyük idi. Ama günah işleyi görmesi cehenneme düşme ihtimalini çok aldır. günah, onsuz da insan günah edendir. <gülüyor> Alimler deyir ki, ferz namazından sonra kılınan sünnə, o ferz namazını tamamlayır, Ali. savabını tamamlayır. Ya. Ona böyle çalışın, ferzdan sonra sünnəleri yerine getirir. Ferz namazların ferz ibadetlerinden sonra Allah'a daha yakın olan sünnə ibadetleridir. Üçüncü, Peyğəmbər s.ə.vənin həm insanlar, həm cinlər üçün göndərilməsidir. <coughs> Cin surəsinin birinci, üçüncü ayələrini oxuyun. Çox mənalı ayələrdir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və Allah-u Teala əmr edir. Qul, uhiyyə iləyə. De ki, mənə vəh yolundur. Çəyib edir ki, Peyğəmbər demir ki, de ki, yuxudan ayıldım. Mənə vergi verildi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 Göstərin, görəm o qəslər ki, bir vergi verilib, nə verilib sənə? Hansı cümlələrdir, gətir, görək, o savadlı cümlədir, savadsızlığı, Allah tərəfindən deyil, kim tərəfindən deyil? Fikir verilmə, dairərdə görmədir. Bir dəstəcən bu Qur'an-ı dinlədikdən sonra görəm ne deyil? Qalu, inə səmi'nə Qur'anən əcəbən Biz, əcaib bir bir ayət, Qur'an eşittik. Peygamber s.ə.v-in oxuduğu onlarsın qəribə gəlir. Qəribə kəlamdır, eşittik. Belə şey eşitməmişdik. Bu dəlil deyil də ki, cinlər daima qulaq asır, kim harada, nə danışır. Və bilirlər kim harada, danışır. Lazım olanda da kiminin sözünü gedib kiməsini sattırır. Amma bu kəlam onlarsın qəribə gəlir. Çünki bu insan kəlamı deyildir. Ona görə, dələ dələcən deyirlər ki, yəhdi ilə ruşdi. Əqiyyətən e, bu kəlam doğru yola yəmalıdır. Bir kə fəəmnə bih və lə nüşrik bi rəbbənə əhədə. bundan sonra Rabbimize şərik qoşmayacağıq. Və ənnə təala cəd rəbbənə nə Allahın hürməti, izzəti çox ucadır və o özünə həyat yoldaşı nə də övlad götürməmişdir. Təşkik etmə şərhi yoxdur. Bəzi ayələrdə də Qorus. Ya meşaral Müraciət gedir hər ikisinə. Həm insanlar, həm cinlər. Flan şey edə bilirsiz edin, flan şey edin. Ya meşaral müraciət gedir. <gülüyor> Hətta bir ayədə, Ənam surəsi 130 ayədə, Ya Sizin özünüzdən size elçilər gəlmədi mi? Fikirləyin. Deməli, Məhəmməd sallallahu bax, onlara da elçilər gəlirmiş hər qövmə, nədə insanlara. Amma Məhəməd s.a.v. gəlib hər ikisinə umumən, hər iki, yani insanlara, rəzimlərə, hər ikisinə umumən Peyğəmbər gəlib. Deməli, bunun dini, gətirdiyi din, əvvəlkilərin dinlərini, şəriyyətlərini tamamlayan bir dindir. Həmsinin Peyğəməd s.a.v.in xüsusiyyətlərindən ona Quran-ı Quran kərimin verilməsi. Quran-ı kərim digər kitablara bənzəmir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 Hər dəfə dedikdə işte ki, hər dəfə bir ayəni dedikdə işte, Allah təala nə isə deyir. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Allah təala deyir indi, bu, mənə hamd et. Er-rahman, rahim. Mən özün. Malikə yomiddinin yana. Tarif et. İyyəkənəbudu və iyyəkənəste'in bi ortadə. Düzün zə. Deyir bax indi qəlbim mənə müraciət edir. Nə istəsə verəcəm. Sə başlayırsan istəməyə. Düz yola yönəl, nimət verdiklərin yoluna yönəl. Allah təala da deyir ki, istədiyini verdim sənə. Təməli, o ayələri başa düşməklə, başa düşərək oxuyanda təqiqətən Allah insanın gözünün qabağında və Allah insanın qarşısında hiss olunur. O cür ibadət etdikdə, artıq sən imandan, yəni o möminlik dərəcəsindən keçirsən ehsana, möhsünlik dərəcəsindən. Möhsün o şəxsdir ki, Allahı sanki görürmüş kimi ibadət edir. O laf yüksək O mərtəbəni də Allah eləsin ki, Amma yıx qismət eləsin. Beşincisi, İsra və Mərada səfəridir. Məkkədən Mədinəyə, Mədinədən də de Allahın dairəyə qatmasıdır. Niyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün çox xüsusiyyətləri, çox xüsusiyyətləri bir əsasları idi. Məllif saidir. Ondan başqa qurduğu deyir ki, onun başqa xüsusiyyətləri də olur. Məsələn, Qiyamul Lail onunun vacib olan Amma ümməti üçün nafilə, sünnə olur. Həmçinin zəkat, sədəqə, onun üçün də ailəsi üçün, əlbəyti üçün haramdır. Sədəqə zəkat götürmür Peyğəmbə a.s. ailəsi də, ancaq hədiyə götür. Həmçinin orucu dal neçə gün, dal-badal tutmaq onun üçün caizdir. 3 Üç gün ardızıl yemədən, içmədən oruç tuturdu. Sohabalar amma bunu dözə bilmirdi. İstəyir, amma görürlər ki, halın Görsən ki, məsələn, bəzi qardaşlar, səhər-səhər kirləşir ki, durub yiyərəm, rəfət qalır, yiymir. Eyvəyə oq, oh, durub orucunu tutun. Axşam gəlir yemək yeməyə, kirləşir ki, biraz dincəlim, yiyərəm, yatır, səhər yatır, ikinci gün. Qalxır, göç yücək bilmir. Eyvəyə oq, oh, bu halda orucunu asa bilər. O görsə ki dözə bilmir, özünə zülm etməsin. Bu məccətin ağlım kəsək ki, kimisə belə bir hala düşdün. Amma hər şey ola bilər, kimisə başına belə bir iş görsə ki, artıq dözə bilmir, qoyar odunu atsın. Atsın, sonra bir gün qəzasını tutar. Həm sünün Peyğambar s.ə.v-in sonra miras qoymaması. Peyğəmbərlər özlərindən sonra miras qoymur. Qoyduğu miras yalnız elmdir. Səhifədəmizdə Abu Hüreyrə rəziyallahu anhu gəlir. Pəhsərə, pa qardaşlara, tacirlərə deyək ay tamam. Burada ticarət təhririş qazanırsınız. Gedin məscidə Peyğəmbərin mirasını paylaşın. Sallallahu əleyhi və səlləm. Bu adam fikirləşir bu neçə illərdir muharibələrdə nə qənimətlər əldə edib. İndi bunu millətə paylanır. Amma görür məlumatı daxilə məscidə. Cəh görürlər, bir yerdə Quran öyrədir, yolda böyük mirasdır. Tələbə buna sanki 1600 sahabətənizdə ciddi hədis haqqıdırsan. Məndən varis götürə biləcəyiniz. Qaladınızsa. Biz nə yalan danışmırıq. Peygamberlərlə özlərindən sonra biraz qoymuş. Qoyduğu biraz odur gördüyünüz. Elim miras ola bilər. Ha? Selim hakkında inşallah kitab çıxacaq, oxuyarsınız, ki, həqiqətən elimdən gözəl miras yoxdur. Elimdən gözəl Faydalı bir insan üçün heç bir şey yoxdur. Tərs əməllərindən sonra Allah üçünə sevimli olan ən vacib insan üçün yerinə getirilməsi elm öyrənməkdir. Elm. İstənilən sahədə de, vacib deyil ki, din sahəsində mütəxəssü olmasın. İstənilən sahədə faydalı elm öyrənmək hər bir ehtənə vacibdir. Səkər elm öyrənmirsə, ancaq üzvü onunla üzv istəyirəm, heç bir fərq olmur. Həmsərin yani Peygamber sallallahu aleyhi artıq qadınla bilənməsi yalnız ona xastı. Qadınlarını boşasaydı birdən və o qadınların hərək etməsinin harab olması yalnız buna xastı. Vefat etdikdən sonra qadınlarının başqasının hərək etməsinin harab olması o da yalnız Peygamber sallallahu aleyhi və da, öz, size məzumat verim bununla da inşəəllə bugünkü dərsi bitirəyik. Əvvəla Mərac haqqında mən istəyirəm ki, Mərac bir dəfə olur Peyğəmbər sallallahu həyatında. Bir dəfə. Bəzi hallarda ruhu ayək şəcildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yerə düşür. gedir. Bəziləri deyir ki, yağızlıqla gedib, bəziləri deyir, bəgerə bularaq bütün düşərlər batıldı. Amma xusufələr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəli, bir dəfə ruhu bədənə gedir. Və 34 də fəq Xəyalla Allah'ın nəzəndən gedir? Ruhum Olar oturur vələ Xəyalla həqsəl sülürər, Allah həqsələr Fəyəkin şeytan oların xəyallını gözək əklarır İnformat səfərdir, dixməsələ yenidən qayıqarır Həqsələr, onları görəndə görürsək ki, bir insan, gələdi bir insan məhsələr Həqsələr əqşəmər Mərat dairəsində vələ Kibli kəsir Qısa, yəni, bütün hədisləri hədis şəkilində yox, hədisdən çıxan o nəticəni qısa şəkildə verib. Abəzə bunu oxuyacam, şuan isə bir maraqlı hədisi oxuyacam. Dikkatən qalasım. Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən yüksə vuraq vasitəsilə gedir. Vuraq adsaq bir heyvandır. Əsədə gəlib çatdıqda həmin qurağı bağlayır məscidin qapısına. Daxil olub məsciddə namaz qılır iki rəkət. Sonra Allahın dərgahına qalxır. Allahın dərgahına qal Allahın dərgahına qalmağa mi'raj deyilir. Mi'raj ifal çəkimləndir. Ifal da halətə deyilir. Halətə məsəl nüftə təhəzzüründən olan alətdir, açardı. Fətəhə açmaqdır, müftəh açardı. Araca qalxmaqdır, miğrac isə qaldıran vasitədir. Pləkan deyil, pləkana sülləndilir. Lakin bunu oxuduqda, dərhal mənim yadmaq, yəni şeytan vəsbəsi etdi ki, eskalatırdı. <gülüyor> Estağfurullah. Amma dərhal o fikirdən döndüm ki, belə ki, şey, şiriləşim olmaz. Onun keyfiyyətini şiriləşim olmaz. Çünki tərifini gətirir müəllif ki, təmirlən öz-özünə qalxan bir şeydir. Təmirdən olan öz-özünə qalxan bir şeydir. Həcəm, bu, iluqəti mənadır. Həqiqi Peyğəmbər s.ə.v-nin qalxdığı o mirazinin Allah bilir. Və yolda Peyğəmbər s.ə.v müəyyən Peyğəmbərlərlə Peygam rastlaşır. İndi bu hədistə, sən müəyyən olacaq, hansı Peyğəmbərlərdir. Və gəlir Allah s.ə.vələ ilə vasitəsiz söhbət edir. Allah-u ona 50 rəkət namaz 50 dəfə namaz qurmağı fərz buyurur, sonra yavaş vaxt 5-ə indirir, lakin 50 namazın salabını yazır, ümumlar. Yəni, 5 rəkət biz 5 dəfə namaz qurırıqsa, 50 dəfə namazın salabı bizə yazılır. Bu Allahın rəhmətidir, o müqat artıq bizə etdiyimiz əməlin əvəzini verir. Həmsinin əvvəlki dəstərdə müamalı qalmışdır ki, O mələklər ki, böyükül daxil olur. Oradan çıxır, yoxsa çıxmır. Lakin bu hədisdə təsdiq olunur ki, mələklər daxil olur, 70 min. Namaz qılır və çıxır, bir daha da ora qayıtılır. Artıq bununla da təsdiqlənir ki, mələklər, 70 min mələk hər gün o evdə, böyükül məmurda Allah üçün namaz qılır. Nihadisdə diqqətlə qülaqasın Mərik ibn-i Saqsa radiyallaha anhu fərait edir ki Peygamber sallallahu sallallahu sallam Məkkədən Məkkədən Məkkədən Məkkədən Mürəq vasitəsilə getdi <coughs> Məraza getməmişdən əvvəl iki mələk gəlib onun qəlbini açır cənnətdən gətirilmiş su ilə yiyur Bu, Zəm zəmzəm suyu deyir. Burada, Allah bilir, qəlbini yiyir, təmiz, pak aldı Rəbbinin özürlə qalxır. Birinci səmaya gəlib çatdıqda oradakilər soruşur ki, kimdir? Deyir Cəbrəl. Yanındakı kimdir? Mühəmməd. Ona göndəriləni qəbul edib, bəli. Burada xoş gəlib, səfa gətirib. Bıraxırlar. Bu cür, bu minvalna o, 7 səmanı keçirir. Və birinci səmadaya Adəm ə.sələmə rast gəlir. Adəm ə.sələmə müraciət edir, deyir ki, salam olsun sənə, sənin oğlum və Peyğəmbərdən özünü qəst edir. İkinci səmada İsa ə.sələmdən Yahyan ə.sələm görür. Onlara da salam verir, lakin bu dəfə deyir salam olsun sizə qardaşınızdan və Peyğəmbərdən. İkinci səmada Yusuf ə.sələmə, ona da həmən Ocaq müraciət edir, salam verir. Dördüncü-də İdris, beşinci-də Harun, altıncı-də Musa aleyhissalam. Musa aleyhissalamın yanından kestikdə Musa aleyhissalam sevincindən ağlayır. Soruşur ki, nədir ağladan səni? Deyir ki, bu cavanın ardı izən gedən və cənnətə daxil olan ümmət mənim ümmətindən çox olacaq. Başqa həvistə də gəlib ki, Peyğambar s.a.v.mə göstərirlər bu birinin yanında üç nəfər, birinin yanında bir nəfər, birinin yanında heç kəs olmur. Və birdən göstəriləz, bu oy-bu oy-toklum, elə ki, bu onun ümmətidir, deyir, yox. Bu, ə, e, Musa aleyh ümmətidir. Sonra ondan da qat-qat böy ümmət göstərilir, deyil, deyilir ki, bu sənin ümmətindir. Və bilirsiniz, cənnətdə 120 səhv olacaq, ondan həşt adı müsəlmanlar olacaq. Və ehtimal bizim Cənnətə düşmək ehtimaliniz <gülüyor> çox böyükdür. Məsələn, can atın ki, inşallah cənnətə düşəyik. Amma yahidlərin, nəsrənilərin cənnətə düşmək ehtimalı çox azdır. Yedinci səmadə İbrahim ə.səlamı görür, onu da salamlayır. Sonra gəlir Beytül Məmurun yanına. Orada deyir ki, gözümlə gördüm ki, yetmiş bin mələk takil olur, ibadət edir, sıxır və bir də ora qayıtınır hər gün. Sonra gəlir sidrasul müntəhə, ağazdır, keyfiyyətini Allah bilir, yalnız bəzi vəsifləri Peyğəmbər s.ə.v bizə çatdırıb ki, yarfaqları filin qulağı boyda və s. Allah bilir necə keyfiyyətdə olub və orada Allah pələlə ona 50 dəfə namaz dılmağı fənz buyurur. Və baxın, 50 dəfə namaz Peyğəmbər s.ə.v dərhal qəbul edir. Arxayındı ki özü və sahabeləri bunu yerinə yetirəcək. Arxayındı bunu. Amma Musa alay salam qabaq görəndə, o bilir ki onun başına nə işlər gəlib. Məhəmməd sallalləyhinə baş vermişlər gələcək. İnsanın təbiəti belədir. E, fitrət belədir insanda. Çox çox eləmək istəmir. İstəyir az bir şey eləsin, çox qazansın. Tevfiq ay Rəbbimə deyə var ki, biraz azalsın. Və Allah Subhanahu taala azaldır beş-beş. 5-ə qədər azaldır və duyur ki Şimdir Mənim kəlamım 5-ilməzdir 50 demişəm, 50-də də qalacaq Lakin siz beş edin Sizə bu rəhmətindir beş etməklə sizə həmən o Verdiyim vəyyədin salabını derəsə 50 rəkat Bu Allahın rəhmətidir Hər bir əməldə belədir Və buna görə qiyamət günü Heç birimizin üzü gəlməyəcək Deyək ki, ya Rab, biz bunu elədirsən Mənə neysə vermədim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 Ona ixlasla ibadət edənlərdən etsin və bir daha qalvardan Allah bizi o Peyğəmbərlərə oxşatsın onların yəlini gedənlərdən etsin Subhanəkə Allahumma və bihəndik əşhədə Allah iləhə illə ənd əstəxfurqə və atubu iləyik